nda hala petstar w e l o v i e i covitare <tose> un calcio a modo da orareva a tostoi da giocatore bagno cavita e penso co attaccante è arbitroso e cœur Kaeta matukau a molhar é que katar a dechora alde oni oh, gratitsu horrek ba no gutzulera toki ja eta joari tuko api bate irapareke duta zeider mugi mandareke jauzagu hilontakua eta baita urteo temporada hon ere Bai, bai, barkau, illin azieria da, daina, bueno Hau, esan gai, hau, ille bukaderia Lala, killo, zera, gogun bat zirela Bueno, gaur programa luzia daukau, eta aziera temateko Esan gaudela bi Bi ekintza fotolon hartin Gaur, atzaldeo, zazpigitan, asteazkena, Azkotxin, kapitalen aurka Eta aratago Liburue John Hollowain ingurun zeintegua e, Itzulutegua, amentsen, eta esen dago aurkezpena ba, Liburu horrena Euskeraz Eta azpekin berriz frakinego itzaldixe Eta gu berriz amen, uineetan e, gure saltzan <Hopa> Bestalde, atzo akontezimiento interesanti gure Unientzat eta guretzat, batean Lehenengo aldiz askotik osu natu goa Bramau, eta batean gure gure irratixe, emamo Ez, bakarrik askotik osu, izan, izan, aspeki pasau da Mentzatzean, ondoan, gero guardane ondo, da azkateko zuhizene Antzematu emu, radizue, asko, azidea gu Hori, ideek guretzako zezan, japa, ilu isu, eh eta ja, ja. beste Beste bat baina mikrofona aurrin jartzeak gurdun, ez? Mam? Jata nahi, sintonizatuziko, automaticamente handi padatzarin, tak, geraengo zikok Agorre, agorre ah! Eta, honi hirikiera, oaziera berri hontan, eh, honi txaba nola kont kontestu berri, honi azi eri ematekoa menetorru zibuk Popi Popin txokoa Atzalde hon Atzalde, Bueno, zazate jok Bueno, ba, aspaldin e, torri gabe, Nachoan Na, una biskitena astutea ba, kontu honekin zero zaborren parte hartze eta ore bilbaituk ba udaletse eta atesaten aurka dauden jendiekin da enfin. Kiston. Kiston hondakina. zio hondakina. Hondia hondakinezio ez? Bai, baina este hainbeste año izango. Ez, jao ja hondakine jo. Na, bai. Atsuko horri zen da <laughs> atxuko txogunak hondik, ez? Baina gaur atxu hudiat, baina ba. gaur atxu hudiat baiz ez zen, zeh duetan frakinen inguruko bizikleta zehazagoan Eta zituztean bizikletan lehazpidzi, bono gazteiztik abantautezagoan zeh, baina bueno, gaur zituztean lehazpidzi gazko zireno Eta gaur maizien jarritzea firmabilketa zehortan Eta andra bat etorri dek Eta esan dik ba, beha firmabula eta Hi, kentzeko, txintzilikazuk, ez jartzeko Daniola. Oh, supongo que eso es información esa. Eso saltaba de la seguridad. Es. Claro, hor ikuztek des ez informa de show, en barrun. Indonanzia asko zio. Bai. Da bueno, va, ha chopado la hoixei pizke contra llegó. Ba, cantu bat ipiniko jau. Oset. ¿Eh? Golpes, Zernaek. golpes bajos en bat ipiniko jau, ¿eh? Au 1993ko eh, Masi y single bat aterasian eta uxe, abesti honen izenadek erderaz malos tiempos para la lírica mañe euskera trazutiuta da hondakinen kontua udala da eztala achopa la tago garaika eskerrek izeneko kantua ditugu jo Pospi dauen nundi izaldu joan ba? Bueno, haue ditu que galleguek, Germán Kopini guen, bere kantantieta da, bueno, ba garai neoponki zea ondorengo zea beste sonidoa ba, etatzean, ez? Hau en masi single bat etatzean, da haue eh, dineko tabernan anaskotxixen an txokoazpiko balflearen gainin etatzean zahati, ez? Eh? Bueno, hui hu, emoziona hu, bitintxean, no? Ja, joan Beste sonido garbiago eta hola, piskez, sintetiza hori elektroniko tipo horta eta, bueno, gure guztoko, zaitzen oan, zapatake kresto nahi, bitzizitxaba nahi? Mamotei, hui zapatai. Ba, eh? Goma handi ondizekin eta gu. El zapataki. Go, zapata batzun, bila bila da, lortu ditzen, zonko lagu zapata batzun E bila egun, bai, bai E olo jantzuergo dugu, bai, ondi pasoska datu E urrena jantzak? Euritziago esti, alixo, eh, Ah, Eurikiago... <risa> hoi modan dauden zapatela panzoa Goma... esti, alixo, baina horretzut dana hoxe Dai Honeko espuma bezalako batzun, aspisen da, euritziago oso oso labaina hituan eh? Ita, kantoni inizena zei eh? No mires a los ojos de la gente Gona hori, hori eh? ondozio Zima, eh? i, zeburue harra eh? Ba, ba, ba, ba eh? Masi Bale, burt, nabxen... txatik, itxuk, E? Masi hona izenua nau Hau zu urtutatik haiguk Hau eitzuk... Mil lehi behatzen Bezatzen... da larota iru ori ek, Ni minus dai. bi urtenozkin nintzen Hai Azpaldigo, <laughs> <laughs> <laughs> azpaldigo Ni ordu txo enkargatzen ni andra maia isietan hijo Andra beztan jatxo horitzan Ez ni maia txin baina ondo horrengo gugoletan eh? enkargauteko benaz Oñe, oñe burat <tibus> <comera>. zure hatiak zatea izan olabu ustizia <tibus> <tibus> <tibus> <tibus> Buztusian da, jai. <laughs> ba, hori. Da, pop. Zagoze, ba, guan pankarta atenen ingurun da kometatzen. Bai, bueno, gero zero zaboka partitik, ba, zuhaizat bizirik eta aldeko gideopartaideen, zera, kampaina bat, hengenean. Eta, bueno, zera, hori, heliko berretiken, azkateko zubixen. E, entzia ben, zera bat, ba ozea podak eta bat, karri ziren plataforma bat, hogei metro gogo plataforma bat, eta azk, elgoi berrealdetik genasi, eta askaten beti gora, iso plataforma hori, eta han bere kasaka sortu sin zuaitz txiki gazte denak, ba, lizerrak, e, kostisek, aritzek, arrapatzeoen denak, e, ba, metro askotan entzitxemen, ba, mostu. Ozea, lepotiken hartu da, eta mostu. Horten hori ez ondo ikusten, porque e, zaitasun onditez izitxan, zuetxo isek azteko, kondizio isetan, porque ituan maldak e, oso harritzuek, lurik apena esesti gugio, eta pasaditu ba, ma bosturteo, haixek ba, bere un muze, eta beha sortzeko egoera, egoki bat sortu ibe beha aixek, zuetxo isek lehen garaibaten ondala goi urtea antxe izango ituan, eta atzaberriz antxe sortu itu. Pisketo onditu genin, ba, Nikitza zen motibuatik gen, motibua giziko izango go, horzein ikestuke bela, ba, entzitxoan mostu. Eta hengen e, amai metroko pankarta bat, eta ipintze zianu, e, utzi bakean, zuhaitzak bizirik. Da pankartare ipiniginan, eta handiken pare bat egunea, pankartia eta makiniori hori hartu iku eta bintzete aldintziaben, Mosquetie oh. utzientzia ben. Bona hori. Eta se motiva tien bañe. Fan karti. Bai. Le deputaixoare basalaketa hori inginan eta bueno, erantzun bat izen ginean eta ortzio. Asuntua. Zero erantzun ikusten beti diplomatikoa ez da, ba, nola hartu zeuen mezue eta harek zenbaki bat edo numero bat ematei. Eta, seose ba, reklamatzio atza, beste seose egin aldimogu, ba, beste bire makal lehunotatik azteko morue hongoan, baina ez tira etzu hau honi hongo hori, erunaten ba, hortzio dokumentu bai argazki bidez eta fetxak eta, en fin, dokumentu eba ziogez, zeintze ben, argazki batzu gata egitean nola zegoen eta nola utzi zuten beha pasa ondoren, Eta bueno Bueno, eh, pankartik bintzat behan frutti oman du nint Bai, eh, eh, eh, nik usta gamin txan Otno, ondo, eh, getxo eh. jogu matik Ba, ba, ba, ba. bintzat emak egin egildizia ben da Eh, ez tegu e da kutura gotoan, ez, ba, joar Eko baiara eta baiara berdi eta jatzen zire eta Hoisek, eh, ba, zuetze ditu Ba, eko baiara eta hoisek eh, Indartzeko elementu batzuk, ez? Eka, Bai, baina, bueno, baina bueno. bueno. Beste kantu bat, haitzu goi. Hore. Zipinuko jau, em, beste tipo bat, haien diuri izenekue. Eta hauan, ba, beste ja. politosiko manu azira oitako mm -hmm. zebat. Bai, zale bat, izen manu. Eh. Eta mm, ba lehenetako pon nitu, eskizofrenia o, buru, ola, buru gaixotuteko gautako bat. Baina musiko bezala, ba, ba ona. Eta haitxuko kantue dek New Boss and Patties. Abar, gultatizat zuen. Hor disku ez aiteiak, baina kantue ez. Bale iso aldi, Paisto y Patriciak. Bueno, hori kaineru, eh? baita, pinje beha. Kaini, mangozak orduan. Venga. Our souls bastards contents and bricks era soul the bricks a lawless brat from a council flat oh oh a little bit of this and a little bit of that Celebrino uh, bueno, ba, hau nundi gauan zautzegoan, nola hau? Eh, bueno, ba, hau... Ba, Aspaldikudek, año 73, zau, ba, orduan... Huan, neko, neko musikal latza, ez? Txuribeltzego musik ez, atezu anik, ilunpegu, eh? Hala, pfff... Huan, vamos... Ba, bere arpire, hamen argazkizat, diskue... Binilue, karritzai anik beti, da... De pasaba, o sea, Criston cabeza la soga, vai, vai, mate, eh, se cogía. Mate, <risa> eh, A Mateia y y tú se van diciendo ahí, alderdia que el dituela Mateia. Marsia no es minusvalitxiada, baina tipo tira tordia. A ver, jone. Oriarla. Au, au, gabe, hostia. Ai. Asíndigo. Ori, ori quitar estea. Ori... <gustia> Pini lugar ratxuola, era tres tu ondice ni coste roia documento. Bai, Moda ne hartena biskatas. Sonzeta aldetanes. Bai, ikero dago esotatu txile, baina... Hintxeak ausaztegata erdigez, doble vinilo bat? Doble vinilo Joder. Eta bai, nivele, berreza onta gueltau bat jok, txe, nortakik bai. Dike harra, porta dak, eta erretratuk, eta arte ez edepan Bai, bai, bai, bai materiala, hola ez? Bai. Ez zeria dibidez ez txauke galako inderrik Ez que ya millek akutxeo bezkutan Ba, horitenak Eskutan da mm. grabauteko eta kizkiz CD bate bere librutukin da ondo Ez ditu tamañi guelak o sea, Tamañiek aldizauke gorko Portada ondio hori ikusi ondo detallik eta ondo ikusteko mm. O CD bat Ia CD grauteko aldima plastiko baten Ba hori peni bat egin Horro behan bu Ia hor dut nola esautetik eh, Haur honi internetak egin da zeakin Ia hor dut aian duri Hau eskotik Ba hau normalian hor dut eh, Ba raizxo bat haitxeginan ez Ba, Oan Radio 3. Da. Errati 3, 3:00 hiratea. eta handiken beti eh, ayaa oizentzuko guri da on gaurone bai, eh. Beti ayaa oizente musika ba, garaik garaiku eta, en fin. Zituan musika komersialak, zituan musika ja gure gustokoek eta gure ustez ba Onak zienak ez? Aperri eta batzia ez? Baita eta mendigara kaute guetak Baita baita baita Baita lan hori hinde bintzet ez? Baita baita Hori mm. lan hori hartuta Baita mm. baita Oin nola ez ez gu? Oin... Internetetik asko? Internetetak zabala ez nola eh? Internetetik nola Hor ja paginaak eta basaude batxe... Eh? Zan, ni asko ahi azkenako askenak oforotik gadi, hor jen dik asko komentatzen zegoela pixket eta uh -huh. de blog musicalak, bazau de diskoberzia puntua da, da joenak eta mm -hmm. gero album emulio torrenta baldimoketia deskarra bat jek Ja, hori bai, hori bai ja, ja. Lortzeko azuntu errestu indek Baina beste, lortzulez getu bat egin behar egin galdu digas? Azko galdu egin darra, hori aurrakun komentatze egin jana eh, Azkena neongitxean Mariako bajistik egin da Zeinene, <laughs> zeinene? Mariak, Mariako bajistik egin Bai, uste, ez da, ni pintxan, ni kortan, kutxik egin zeula dakitxo Baina justu Montxe edaz oan eh, Txuletan rock, holako roi bat, egin uh -huh. e guardi xotek txokontzertuk eta parriadi montatze be Eta lepoa joan tarratzen, parriadi atatzen, da Montxe edaz oan justu haguen albujarritzen uh -huh. Eta asein jardu ginean justu honetik gaur egunen Ala minima diskografia seba jatzekela Eta egualez tekela gaina diskografia seba jatzen Baizik eta berri eta beste bi grupona egitea aldi berri bat jatzen gela Eta bai. gilditzea izela egun parea du Da... Ez tala, lehen lo diskoat erosteo bauan Disko erosteoan ba, Da disko haitzeoan, ba, zesakoan ba. ba. ba, beste zer haitzen Horri alauan, horri gu gezotu ginean eh? Bai, bai ba. Ni agarratzen hau, no? eroskire joan hori Hemen gertune eroskik egiteko eroski... zitzean, ni agarratzen Eta horra joan da, kutsit zerrez Da, egu behar donostzire, joan ber Arkupe aspetxin ere, eh? ahi? Arkupe aspetxin, da, zazobaten kutsan egonen joan zede batzuk Gut donostzire jute itxan, xaribari izan egu Bai, da, da. da. da. da. Mm -hmm. da. An... gaina inporta izoko diskuek eta han asko lan hona itxe ziren Internetetik erozte, erozte nazi... ez internetetik ez, zehati, revistik lagetan ariatzen bueno, revistik Eta horre zeltze joan, ba Kor diskoz, bat hemen ingurun eh, diskografi zen zehauan Eta hor dizkatzei joan Bak, Kamen xeetak ere bai Ah, bai, diskoplai Ah, orto discoplay, discoplay, ta, play, ta, da, pipo eta beste da. Iruzo, da, joan Gu txatok zaiketzean, txato hiltzuan gure gara zen Unkorrek uh -huh. O no, korri bintzen eh, muzia julezkei Ez ez, baino arex, aso baten Are, uh, are da nintzatea, interneta lehenu izotu egin Zemairu alperrik aldu den ZD-etan Alperri aldu ez? Askotan bai ZD izazkanik ah, beinatxu da, alago da? izetan yeah. Atrebi hubo, merroan batia eroztea? Bai, bai, disko haiaunoko eroztea portadiatik Batzuk gona gertentzi bek, The Clashen... No lekao, eh? Lond London Colleen London Colleen portadiatik ah, gero zinean Ya mm. Da jimilla zoala, bestu atzunteko hau zistek Bestu atzunteko hau zistek, bestu atzunteko hau zizteek, bestu atzunteko o sea, hau yeah. zizteek, ozera Bat lintzatzen ziren joan, diru Agarro, The Clashea bat ja aileu lezke guan ferminatik Gortik, haia guetxean jimillaz da olako roiuk eta disko hortan zoala da portadi eta... Ya, yeah. ya yeah. Yeah. Clash hizo no han ni era vi si han ikusi nun biarren eh? Ikusi jaudeske. Ahí voilà. Le grupo señala Michael Field. Eta con konzertu hizo no han de Clash. Ay, Don, Don. Donostin. Velódromo muen Uf. Uri ikusu llegó ahí, de Clash a carretera, de hecho ya yeah. se cantó. Claro ya. Me dice, "How's London, London Colombia. Ese es London Collins. Rotación ya. Rotación. Bueno, ni care of I for the love. ¿Ah London Colleen? Sí, te. El Lostin de Supermarket ez? Venga, eh? venga, mamu ati Hola, ba Urta urte lan asko indi eta... Bate dut hor glori Ena, ena, ena, ena mamu ba en London Colleen eixezateko... London Colleen askoa jo jau Onaik Nik ba... binilun zaukat ah. eta zaukat mi ma min-ma einde Ah, hori ez diaz Nietite bezitzen agaztuko hori Eta entradak eta gorditzen jugola, o? Banitxian, banitxian bai Banitxia horrezan eik eh. Bazuzka gela Baina erakus teko mogun dut euskek o... Unies eh baina... Bila hamer. Ordu nesta euskek. Hmm. On diguis euskek? Izen otxunun batxe, baina... <laughs> Gare harta... Joder... Gau pa sanguinen... Gau autobusik unutxan... Da... Gauri gauri. Bona. Bueno. Clash. da ustein eh, di supermerketa, hamen mikrofonoa atzin, ertan di, te mila batek. Hortu duzun zain, trenan zain, zan duetan da, zan duetan hau duzun zain. Zara erten treniak, guta egitxan guta nortzira. Eta kontzertu bukauan, ba, belodromoen texentu gau betekai hartu zian, belodromoen kabitzetua ba, masin mila pertsona, jende asko guen. Gero, estopion izan para ordu, iñe gichartu da. Bueno, estáis ya con ello. Sues que estan pintagustoños demás. Bueno, esa te han ni orduna gichama ba... mesaje urte. Bueno, ya o sea, pintaguchan eh, un mes ratu. Vamos, o sea, u doro ostire gutza, ostire gutioan konzertu bueno. da, bu, bueno. Qué sta aventura. Bueno, bi ordu pasandonoren guchan, 14 estazio eta ana zabana eh, gumo asko. Ba, antxeti daute, nekaute, da... Egonien, da... Amara besta izun, e, kiosko bat... Denda bat, zoan, da... De revistak, eta Donutzek, eta... Pantea Rosak, eta, en fin, gara hartago Goxokiziak, bolu eta, eta... Bat, azizioan, kolpeka... Pertzian harita, kriklarita, jatatza... Zai, Pertzian harita, jatatza... <laughs> bueno... Arreza da minan. Kirton zakeu, eh? Zakegu jo latza, latza. Ondien ea, dago jaue Deklatien kontzertuaren Ba, gero, ba. ba. handi ginen uh, Ko izago, sortitxerri alde hortan Aileguan, dendazale hori eta Ango behirazune eta ango zehata Polizizio otzen gozizioa eta ez da egize eta bu Trena behatizten ginen da Martza Hain, saldu baino nene, martza ginen da, bueno <laughs> Onda entzertu Ola, man inoan bukaari, baina, gau latza izuna Bukaera polizia egin Ba, ba, ba Batuntzat? Ba, ¿Ves eso? Ondo, ondo. Onda. Bueno, Habsa, ondo. Da, ido a de The Clash y San Majuan. Cérguense, Iván. Cérgase que uso yo. Bueno, yo Yo ya asco, que si quitan, yo quisiera Michael Filey, Ramones se va Easy Dice le va, Bones Cocanin, Ramones Bialdis, pero Sí, sí, sí, Ramones Nun. Va, da na pelota, Az ez ama baldesite zite zigarra kontzertu Ba, 8 pesta, 5 € pesta. Kultura ba, taljai jo. Claro, 8 € pesta, 8 €. 3 €, 3 €. Ba 3 € hartan ordi 3 euro ainuk xeo baldesio gozian diro horrek. Bai, bai. Garai hontako 30 €an haine bai. Bai, bai. 3 hortan. Bai, 8 bai, € pesta gara hontako fa ba, urtasko jo, eh. Bai, baizuk. Claro, 8 € pesta man, la matei 3 €, bai. Ego, bro, baino, ontu ezemo adirazte zen arrai hartan Bai, bai, bai, da, sepizimulz, no? Baino, alde, ondixitze izte gola zein da? Baino bai, bai, indixin izte, Da, que xo, sei, sei Lestirio bai, dira, eta... Gero, ba, heavy shake, bai, es, ba... Motor Hit, esan diat, engeo... Envesti norasien... Airon Maiden, da... Oda lagutxo, Jose, nasco xin? Airon Maiden, hai? A bueno, Garai Artano Joan, na on golako taldieke, baina ya etortu ditu ya. Bai, gastesia non e Joan? E gesticula, está. Claro, ya, ya, ya centro, diat... centro, diateta, ala, <laughs> centro de, centro de identidad eta ge da ordun, itxuan, garai, garai kuek, claro. la. No vamos a centro de identidad, eh. Ai. Ordun ituan garai garaikuek, está? Ordun strange sicusiñan gula sarten. Lasarten autodromo izenekue Eta estrangez da paalisis permanentez. Hostia. Horigunuan lotza. Paalisis, eh? Handi bai. letak hauen, bai. hore. Bai? Ba, ba, ba. Bai. Hostia. Paalisiseko ere huan, eh, Juan Carlos, Benavente ziren Benavente, ba, bai. bai Benavente, eh, eh, eh, da. Eh, eh. Are, are, are, ba, Espaini-Mailan, ekarizan, ba, New Yorkeko musiki ez, da. Eixizan da, Criston Toki ez, hauen. Cristona, eh? Bai, bai ikusteko, intzuteko, ikutzeko oza, eguan gauz ba oza, ezin de, hola, itzegin espligatza, eguan oso indartzu eguan oza, yeah. zauan mobeida madrileina hartakuek e, benetako gurek guztokoenak e, paraliziz permanentu paraliziz askotgin asko ato asko, izin de bat egu, ez? bai, bai, bai, bai. No, beste erresetan da la hostia da egibu el este batea hitzen hmm. oiz, dizko, adibidez kanka, ez? kanka, kanka, bae, pa, kanka grupu eh? oiz etzen nugu lehitzak ingur horretak guztia nabarra baintzat Uztiet? Tietziet Ego, erritxikia gaito egaitu eta hauek, behar erritxen ito barri famoso baina ez petiagert batzuk juen ituan ara eta ikusintzen kontzertu, diskoa, pila momentzia behan eta ez garri, eta gure jendera kanka pii atu di gure guk, bueno, ez gure beg, eta kanka amenea inguruneza egune eh? eta intzia behan, latazan azpaldi eta horretuan hona ez da gu grupu gehiagenean da zile, kanka kanka, kanka! kanka benen kriston famuzu, eh Zasatei da? Bamo, tei da. Eh, anjozuela, azpegin txarrantxani. <risa> Ondala irudat urte. Eri eh, kistona. Ez eh. nahi nean. Bai, bai, bai. Inguru bagu sugarman ez ni... peliorak egiteko hori txik kontatzeik. Bai, bai. Alo grande. Eh? Alo grande. Yo. Bai, bai. Eta hoxe, hointze, zetema nahego. Bueno, hoine, eh, Joe Jackson haitxuko eh? jau. Joe Jackson. Laroia markadako beste tipo bat. Stepping out. Zera, um, izineko kantue. Hau, musika, musika aldetiken, musiko hona eta traste askotako instrumentue jotezitxan eta fin, abarrik ustatezatzen. Bueno, e, hau eh hoy siendo eh Jov Jason, ¿eh? Jau jason, musikari Aleantia, eh? Ba, hoye, Laroia marka da kue. Eh? Baite, eta bueno, hoy beste kontu batekin dator da gaur da, Jontzaku... Pff, gure lagun laun bat. Iñaki. Iñaki txabe, kitara, niagi dira. Gara txaldien, emantzio guztegareko bat, eta kitxo, haena jundek, eta, ba, ba, kistongolpi zendela, eh, zehutze ba, pff, tipo nain zende beti, harpe ire behitze zian, eta, bozea, hitzitzeko gara izen, e, izetepa, ba, beti eskusa bala, eta oso borondate honeko mutile, eta, bueno, ba, Ba, bere etarteko, ba, bere arreba inoa eta, en fin... Bere ama Consuelo, Esteban, danak... Eh, ba hoxe, sentitzeula, inakin kontu hau eta... Bere... Bera, bera e, dedikako zau e, golpes bajos enkantu bat. Homen, Masi ontatiken. E, bere tituluetan, ba, No mires a los ojos de la gente, izanekue. Hau, pakitxera. Baitxera. da mendi que contra este retik ba i ni ni hasko tautzen baino bai. besartko dia family shea, eta orie bai I. da eh no ba, letra honek esatzen quédate milado no te marches más ¿ves? ba osi es que te ahora ba, ¿es? Mae bueno, Txai, eh se ha mejorsao, Bai, eta bueno, le nos han dado Temaz aldegoi egu eh, drastikamente eh, Hori atzo irrati xego Irrati goguinek zabaldu gitxean Eta bizkede nahiko, nahiko ginean azaltzi eh, Nola jundan prozesua Porque eh, urgenti pentsako zian eh, Irrati hori ortsio ez da iture egen Baina guza jukeldik egon Batzutan prozesu motela jundek Kansinua Ema eh, emamo Motela gu normali gure, gure bideen Hiko motela izate nahidek Forokorrin justera sortu danetik, baina beti aurra egitxik Ah, bai, bai so, Baina ni abia makaleko partenatxo, eh? ozea, nik eh, eh, makaltasunea ez dina izatea eh, gezki duzu nik Ah, hori ez Horri? Baina ala eta guztiz ez ariatzi etxeta, irrati bat, hortako da nien frustraintxo bat da ere egitea eta Baina, baina ez Interneta ez, yes, dapointzete jendiek ezkargatzen zian eta behar yeah. izunea hitze zian, eta bueno Harri bat mantentzegoan hor e, Hortik baina, klaro, e, txauta itzan, da, pst Istia hitzen bai, da e, zentzea, yeah. Jendik ero izan hitzen zian, iztia hitzen da, ja, ezkin hitzen da e, Gualdia hontan ahintia, ja, behar mm. behar ja, ikastolako roiok right. Ikastolan, ez emisora bat guzti eginean emisorin roiuzela, problemizela Berrak guk inorezateke rae esotan da jakintxua Ez argi ni, haser problema sabón, Garbi. Da, uste eta estoy en emisori zingo zala eta ore gutxan ikastola eskakizun batean ginean. Chinchillo eskatzea, han pasau gitzen gurosol kartie iraka de bacho quiracasli eta burocracia. Burocracia na pasao es calles os evaluation con luque la cuns esa soben chinchillo Emisora hori calculucata 15 urte geldik. Bueno, askenik mentze burocracia na pasao eta na formalismoan Eskabondoren. Proau Eta batxe tokauan emisorien neiko kaskar izatea hmm. Oza, oin daukuna, baina ondiken eta gutxixo, zaitxe Baina urten jarra egin ulburutako bat urteazian izenuan Urte buka erako, oza, kursu buka erako Zaitze, ba, justu limit, ato, kursu buka eta dijula vai, vai, vai, vai. Ba, luis Larraña ga, espexiko antenizti eta berezemi eta tartin zartu Eta... Atzoko, zeh, ba, txoko hori arbolan, zeh ondo hil izan? Bai, <risa> ezkarrak amendik, txoko hori, e, bat je, zehire bai? Txokin, txominie, txominie, txominie, txominire bai, e, beha enterrenotan gure asuntua Eta hori, ezkerri asko, da, haber, e, urrego temporadie, ja, indertsuko, bueno 20 hori seguru 20 bazago hau da ber beste helburu batzu jartze txion, da beste helburu batzuta gaitzat zaio bai ez za ah? Oin urrengo helburu andra maistabeiro jarrekotxo eh son ja Bai andra maistabeira hori gutin txosni euginean eh txosn, txosni beak naiko paja lertentzian entzagoan e, gitarau O gendi 20 txean gustau gitarau e, o txosnaneo teori zio gustatzen ja o, bueno aurte beste Beste moru bat egeo azmuzio beste moru azmu e, Kontragoa ez da herxek Festa batzordik baten goiken fuzi xo hori aprobetxau ez Ba zoze politia egeo azmuzio gondera maiztan, etze eus zer den, etze eus zein Hili gondan, etze eus zerre, baina baziok eta Eta hori Matematek ide abaldimuzka, arrimodo axela Hori bai, hori bai Arrimodo axela eta beste labai trago hartzeare, azaldu txosna, eta kamisetak ez peruan gotu gela, asko ezkauz izkuek, eta beste gugatu zahaldu gotxeu, eta osa, gure partetik, izazatek, pop. Zer, Piñego, beste kantu bat? Bai, jabukatzen jute bo. Zein jau gau, mamau? Zer, Zer Brown? Nik internuta zogat. Kip-kipen, keep, Piñego jau, Jess Brown nuena. Kip-kipin? Keep, bai, kip-kipin. Keep, Venga va Dizbrown Dizbrown Ujai prepautezon Venga Keep giving Keep Mateik, Problema Problemas Técnikos, Youtube no Carla Tzilagadula Nola ez, buka eran beti... Gure Cosas programan beti dote, mate, mate Beti dote, problemi lemaat ah. Ez leheste gure programia Ni gazpaldi izanian, jiradizkoza, behar dira behamen Jiradizkoza sí. ez eurue Txoku hor txio, choc, poletxe, eh? nahe nine katzo Haber, zene matei mat Hortu leizengoan, raia indalao zoze Eta Bueno, hamentxe, hondek, James Brown Huen, ez? Hala, hala, hala Kit, kitan! Bueno, ba, programiei da horto temburadei hallo esateko Ba, lehen gota behin eskerriazko asko hontzeate nahi haitzen da, hi Eskertzea alapenetan, zati, eh, hostia Imi, el programa hau zehata, imam hau zehata, ez? Hori... Hortz, matematea <risa> atxuzula ez, hola, zentzaixo hori... Ba, deskarregatea xente egiteo, espero hainok geixo, neu behintzet Eta ondo hartzak jogela ez Eta bate programa Hauek aurreak otala programa potolo henditxau Batzuk hier, bestezuk potolo Otala urdui, otala urdu honga jogela hemen Otala urduo jornada hendia urte Urregen urtea behira otamar bat izietego esperantzi gindatzoni Batzutan ez dira guen, eztiak e, bai ez hau o sea. ezte Bueno, hau bai uste, aurre genuale gorra etxudeik eta menez ezkagu Osea, primera, gau zei, baina bueno E, lista eta indiat, amen, torri izien jende danai, ez? Ba... Alp, danai, usteia bintziet, bate matazte maile mazite barkauk benetan. Alberto Gil, ezkerrezko, aspaldi torrenare, bo bauitzatik komentazioa eztiago, ezkerrezko. Pello, Maite, Kapo, Gil, Gurutz, Popi, Ogrue, Ima, Bateman, superheroeare. Tertzio, CNT-uen jendie, Duki Mío eta el gran Mamo, Ameondalago, hasiera tipukaerarte ta mateu unes 20 geratxo etorri alago, porque así eran eso no la. urren señor Horr Cortinella, ya hemos te a mi duo importante la sortudek. Mamo, abrazo directo en Mamo alio. Ba, abrazo mal, que a ver. Temaño. Le luego bueno, en escarasco Eta ongurue batiz bat Porke horre gantzatela hilet batzuta behintze bai Ai. Eta espero behintzete, jambendi gonbide apena Urrungo urtin segitxeko e, Urrungo urtin, bola xe, ba, txengo ginean, ez? Nola no e, ba, urrungo urtin? Urrungo temporadan, zaneiak ah. Honea, xai, udea parte hontan Ba, beste... Hau, no, zetua, bro, tu Beste... 1.000 ah, zela 1.000 zela Beste mira atuzuzkeo, oran drama eixea zein, eh, da jende gutxeetxe bat, da... Horri huken direkto, eti huken Bai, hori gankal direkto... Kaletik lurreak... Kaletik direkto plantea olidek... Bai, bai, hori buruna ganean... Ba, bueno, Bane, huel ez, huel, bai aurrati nik... Baina huken bai, hori bai uste nola izitan... Huken ganeare tokitan eta nahitzen horrekin emoziona dute bestela da, neu. honu... Eta hori, ogruei zikitsua ganeza, baina bai... Ogrue ere penteatzea eta urrein urt Lur-Mailako ma, asuntuk guztuza, holako Baina, jazte, primeran espazioa fitxatzen Gizten <laughs> temporain <nida. Primera> <laughs> di aitzen, da Primeran espazioa fitxatzen, jo, primeri pasajearek Eta batek kanpotik haitzen egon zehaten da Ni azaia kanpun negon da politiala, hemen inguruko Euskera hau eta humore hau haitzi, batiz bat Kampotan ez da olago, hau Eta erri hori pixketla zaitzeko balutxo dula Eta, bueno, urrengo urtine urrengo gala, eta hi Zuek han kampotan bali mazatzen bete, ba... Atsu, lasei, au... Kontra horretak egin. Eta Onda Bergara eta Arrozago bai. Peñe ere... Hori, bai. hori, bai. hori Arrozago Peñe... Zuzal Antzoi, ez ari meganean. <laughs> Zuzal Antzoi! Eh, peñe... Eta Bergara, beste du bailean... Ne... Peti asteizte bai. beste besten du bailean nahitzea, txiek. Zet, usi bazakia, baina... Daño... Besten du bailean baina, bueno, hoi... Zango ba. Atsi ere, Aixe ere bai eta beste gabe Popi, hau zateko galdagoek? Baez, ba hoxe, gustu hau naizela eta berra Eta hori naizela berretza Horidek, horidek Eta hori urtindia pixkete zeiak garrera ditxoa Jateko pixkete eta hola Hor dugu enten goziz hartzistek eta Hori hola zitzen ahortzalea, txobitxopo gailuin Bakalia hori tartera Hango hiu Eta hori, venga, ondo segi, ondo pasatu da Da izen giztuk añobattian kaloren hori baii. Aztu inzite, tilide honu handa gure hartin, adele! Ah, eta baina bai, torrezan da. Ah da neu miel <laughs>